Christiansborg Slot Bygningen er kendt for de fleste som stedet, der huser Folketinget, og det er herfra, vores land bliver styret af de folkevalgte politikere. Men sådan har det ikke altid været, og igennem tiden har der været bygget mange forskellige store bygningsværker på grunden. Helt tilbage i 1160'erne blev der opført en fæstning af biskop Absalon på stedet, hvor ruinerne til denne borg stadig findes den dag i dag under Christiansborg. I 1600-tallet blev den gamle borg ombygget af Christian 4 til Københavns Slot, og blev dermed bolig for kongen. Dertil fik han bygget både flådehavn, tøjhus til flådens våben og provianthus. Begge bygninger findes også den dag i dag, og huser i dag henholdsvis Kristmuseet og Folketingets administration. Vi skal helt frem til 1660, før det egentlige første Christiansborg Slot blev bygget. Christian V. rev Københavns Slot ned og fik bygget et større, rokoko Rokokoslot med både ridestald, hofteater og ridebane. Det blev dermed et overdået slot, hvor der igennem tiden er sket mange historiske begivenheder. Desværre brændte slottet i 1794, og kun enkelte bygninger overlevede branden, Blandt andet de kongelige stalle, ridehuset og hofteatret. Bygninger, du altså stadig kan se den dag i dag. I mange år var det altså kongefamilien, som boede på Christiansborg Slot. Men efter denne brand gik der en del år, før et nyt slot blev genopført, da Danmark i mange år omkring begyndelsen af 1800-tallet lå i krig og var dårligt stillet økonomisk. Først i 1828 stod den næste udgave af Christiansborg færdig, denne gang i klassicisme, inspireret af romersk og græsk arkitektur. Og efter etableringen af grundloven i 1849 rykkede Folketinget og Landstinget ind i bygningen, imens kongefamilien flyttede til Amalienborg. Men så skete ulykken igen. Christiansborg brændte igen i 1884, det var en voldsom brand, som mange forfattere og kunstnere berettede om, men heldigvis blev mange genstande alligevel reddet. Den udgave af Christiansborg, som vi kender i dag, stod færdig i 1928. Arkitekten var Thorval Jørgensen, og stilen var nybarok, med tunge linjer og et ærligt udtryk. Der er ikke så meget overdådighed, men et tydeligt formsprog med det høje tårn i midten. Fokus er på folket og at magten tilhører folket. Bygningen har derfor en klar funktion og har ikke noget med f.eks. kirken at gøre, og derfor skal formesproget være klart og let gennemskueligt med et jordnært udtryk. I dag er det særligt folketingssalen og spejlesalen, vi kender fra folketingets åbning og diverse pressemøder. Men Christiansborg rummer også Slotskirken og de kongelige repræsentationslokaler, som bliver brugt af Kongehuset til blandt andet fester og nytturskuer, herunder i Ridersangen og Tronensangen. Desuden kan man også opleve de kendte gobelinger af kunstneren Bjørn Nørgård, som fortæller Danmarks historie.